Не зашумлять, столітні верби, не зашумлять. Не зацвітуть пожовклі луки, не зацвітуть. Не вернем ми літа дитячий, повік, повік. Не підем ми волошки рвати ніколи вже. На призбі ти сидиш з совою і серце рвеш, а я йду в крові і ранах, сліпий йду, Дурна надія мене тернами кудись веде. 1908